Det viktigaste med den här domen är ju att personer som ägnar sig åt den här extremt allvarliga och livsfarliga brottsligheten åker fast och inte kan fortsätta. Och att vi skickar skicka kanske ut vissa signaler till de här yngre. Det kanske inte är så bra idé att hoppa på de här våldsdådan för de äldres räkning. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Petri Krim. Det ni precis hörde var åklagaren Lisa Dos Santos som kommenterade domen som kom i veckan mot bland annat en 20-åriga kille från Jordbro som vi kallat för Mosa och som vi berättat om i flera avsnitt bland annat i Rävens barnsoldater skjut vem som helst. Ja, han har ju misstänkt för att ha gett barn i uppdrag att utföra skjutningar under tre dagar i januari 2023 i Stockholm. Ja det här var ju under den tiden som våldsvågen i Stockholm kanske var som mest intensiv och där det kändes som att det sprängdes och sköts överallt. Det handlar om skjutningen mot en dörr i fruängen. Lägenheten kopplas till en rappare som enligt polisen tillhör dalenätverket. Och där sköts det 15 skott med en AK-47, kulor som gick igenom dörren och in i lägenheten. Och där inne var tre personer, bland annat ett mycket litet barn. Och enligt polisen så skrev Mosa till de 14-åriga utförarna att de skulle tömma hela magasinet. Och sen så är det skjutningen i Enskededalen dagen efter. Det var på lördags eftermiddag mitt i bostadsområdet som det sköts mot en kille helt utan kopplingar till kriminalitet. Och under den här tiden så skrev Mosa i chattar, vacka någon grabb, vem som helst, till de 15-åringarna som var där på hans uppdrag. Och den här killen som jagades och besköts han lyckades fly och klarade sig utan skador. Och på söndagen får en 14-åring i uppdrag att skjuta någon i Skarpnäck. Han får en adress men inget namn på vem han ska skjuta. 14-åringen säger själv i förhör att han ska skjuta någon som ser farlig ut eller bär skyddsväst. Och att han skulle skjuta till kulorna tog slut. Men den här mordplanen avbryts eftersom 14-åringen stoppades av polisen och han fick kalla fötter och gick därifrån. Polisen som stoppade honom, de märkte inte att han hade en skarpladdad pistol i kalsongerna. Men bilen han åkte därifrån med, den stoppades senare av andra poliser. Och det var samma kväll som Mosa greps på McDonalds. Då hade han tre telefoner på sig och i en av dem hade han en chatt igång. Och just då höll den här sista gärningen om förberedelse till mord i Skarpnäck på. Det är faktiskt en ren slump att Mosa grips just den här tiden för polisen har span på en kompis till honom. Och i samband med att man griper kompisen grips också Mosa misstänkt för ringa narkotikabrott. Och i en av de här telefonerna så är alltså en chatt igång och polisen drar snabbt slutsatsen att han har skrivit under aliaset Louise Gucci där. Och alla de här tre fallen, alltså fruängen, enskede dalen och mordplanerna i Skarpnäck- är alltså dåd från rävens sida mot dalennätverket. Och i alla de här tre fallen så är det enligt domen Mosa som har gett instruktioner om hur man skulle göra Tingsrätten dömer Mosa till 18 års fängelse för en rad brott. Det är försök till mord, anstiftan av förberedelse till mord, anstiftan av försök till mord och anstiftan av grovt vapenbrott. Rätten slår fast att han under aliaset Louise Gucci lagt ut morduppdrag på de här 14- och 15-åringarna och att Mosa har agerat på uppdrag av rävens nätverk Foxtrott. Och han döms alltså till 18 års fängelse trots att han själv inte har hållit i något vapen eller skjutit mot någon. Och Mosa själv han ingår enligt polisen i Seronätverket från Jordbro. Det är ju ett av de nätverk som Foxtrott använt som utförare i flera våldsbrott. Och I utredningen så kan man se Mosa som poserar med en rävring. Mosa har både nekat till brott, till att han är med i ett kriminellt nätverk och att han är Luis Gucci. Istället menar han att Luis Gucci är en barndomsvän till honom som bor nära honom och täcks av samma telemast. Han säger att Luis Gucci glömt två av sina telefoner samma kväll när de har hängt tillsammans och att han tagit hand om dem. Och det är därför han har på sig de här telefonerna när han grips. Och Mosas advokat Anton Strand, han menar att det inte heller är bevisat att Mosa skulle ha varit ensam användare av de här telefonerna eller av aliaset Louis Gucci och han kommer att överklaga domen. Och min uppfattning är att i den förhandling vi har haft under den rättegången så, så visade försvaret att min huvudman omöjligen kan vara den enda användaren och det komplicerar ju bevisfrågorna betydligt och jag tror att hovrätten kan komma att göra andra bedömningar där. Sen våldsvågen började har tonläget om att ta hårdare tag mot gängkriminalitet varit högt i samhällsdebatten. Och Anton Strand ser att det finns en risk att domstolar dras med i det höga tonläget. Vi har ju ett samhällsklimat nu som, som jag tror inte eh, är till försvarets fördel. Oh. Åklagarna la en relativt stor del på deras plädering kring att tala om att den här våldsvågen och hotet från den organiserade brottsligheten och liknande. Och min replik i min plädering kring de omständigheterna det är att, att visst, det är, ett, det är ett allvarligt läge och det begås grova brott i Sverige. Men det är i den typen av situationer som det är allra viktigast att Hålla hårt i rättsprinciperna och att hålla ribban för rättssäkerheten hög att man inte sveps med och dömer lättare. Nu ser jag inte att tingsrätten har gjort det i det här fallet utan jag måste närmare gå igenom och begrunda domskälen. Men den typen av argument kom i alla fall från åklagarhåll och det är en utveckling som vi måste vara väldigt försiktiga med. Men chefsrådmannen Agneta Kornstrand som har dömt i det här målet, hon tycker inte att domstolen har påverkats av press från media eller andra aktörer. Hon menar att bevisning som knyter Alias-et Louise Gucci till Mosa varit omfattande. Vi bedömer ju naturligtvis som alltid ett sånt här målet efter den bevisning som finns och även gör straffvärdesbedömningar utifrån de regler som finns. Så att i det här fallet är det frågan om extremt allvarliga brott. Och det är frågan om att eh, det här sker inom en organiserad våldslighet. Eh, och det är frågan om att en person ger och utnyttja mycket unga personer eh, för att utföra de här målbrotten. Och eh, det är eh, ett väldigt straffat eh, agerande helt enkelt. Jag har ju också i tidigare avsnitt berättat om en av de åtalade 15-åringarna, han som vi kallar för Kian och som åtalades för att ha skjutit mitt i bostadsområdet i dalen, Det var ju till honom Mosa skrev, vacka vem som helst. Kian har nekat till att det var han som sköt där i dalen, men polisen har hittat chattar i hans telefon som man använt som bevisning i fallet. Och Kian döms nu för försök till mord och grovt vapenbrott. Han får slut en ungdomsvård i ett år och fem månader. Den andra 15-åringen som var med där i Enskededalen får ett år och två månader- under rättegången så yrkade Kians advokat på att de chattar och annat som man har hittat i Kians telefon inte skulle godkännas som bevisning eftersom polisen bad Kian och den andra 15-åringen om inloggningskoderna innan de fick försvarare. Så polisen informerade inte heller Kian om att han inte hade någon skyldighet att lämna ut koderna. Och eftersom Kian inte fått någon försvarare när det här hände så visste han inte om sina rättigheter. Och därför menade att det strider mot Europakonventionen att använda den här informationen från telefonen som bevis. Och tingsrätten håller med om att polisen bröt mot reglerna och att det gör att man får bedöma chattarna med försiktighet. Men de skriver också att chattarna trots kränkningen har ett bevisvärde. Den här kränkningen gör också att Kian får två månader kortare straff. Hans advokat har ännu inte bestämt sig för om de kommer att överklaga domen. Men tingsrätten utdelar i domen mer skarp kritik mot polisen- när det kommer till hur man hanterat de andra barnen som också varit misstänkta- Ja, för när 14-åringen som greps efter mordförberedelserna i Skarpnäck först hördes av polisen efter gripandet hördes han utan juridiskt biträde, representant från socialtjänsten eller vårdnadshavare. Polisen beskriver det här mer som ett samtal som man sammanfattat i ett PM. Men tingsrätten betraktade som ett förhör och att man därför borde hållit sig till reglerna som gäller vid förhör just. Och det är sedan det första riktiga förhöret som får kraftig kritik av tingsrätten. Jag förhålls ett förhör med 14 åringen på natten där mellan 0241 och 0520. Nu är förutom de två förhörsledarna från polisen två representanter från socialtjänsten på plats men inget juridiskt biträde. Och, Klein och Ulrika Rosena har varit förundersökningsledare för Skarpnäcksdelarna av åtalet och det här förhöret sker precis innan hon tar över utredningen. Nej, men där borde man ju lämnat mer upplysningar i början om att man har rätt till ett ombud. Det finns väl anledning att vara mer kritisk mot det förhöret. Ja, för det är ju verkligen ett förhör. 14-åringen ger också en lång och detaljerad version om vad som har hänt trots att han säger att han är trött. Det är ju sent på natten. A- ja, och tingsrätten skriver i domen att det finns omständigheter i hur det här förhöret genomförs som är mycket anmärkningsvärda och att förhöret inte är förenligt med barnkonventionen som ju faktiskt är svensk lag. Och klagaren Ulrika rosen igen. Jag var ju inte förundersökningsledare än i det skedet när det första förhöret hölls där på natten. Jag hade förstod ju att det hade hållts men jag gav ju omgående direktiv då om att vi måste ha ett nytt förhör så fort det bara går liksom. Med barförsledare och ett juridiskt ombud närvarande. Jag bara är väldigt nöjd med att, eh, att vi eh, fick till ett helt korrekt förhör. Och när 14-åringen får ett juridiskt biträde så håller han sig till samma version som tidigare. Det gör att åklagaren Ulrika Rosén ändå väljer att ta med det långa första förhöret på natten när det blir rättegång mot Mosa och de andra. Men det hade kunnat se annorlunda ut om 14-åringen till exempel valt att inte svara på några frågor alls efter det att han fick ett juridiskt biträde. Då hade det varit svårare att använda sig av det första förhöret i rätten, säger Ulrika Rosén. Ja, det hade varit en betydligt mer problematisk situation om vi inte hade fått till det där förhöret med juridiskt biträde. Ja. Nu är det ju också det som tingsrätten skriver att det, det är inte bara förhören, det som också har väldigt stor betydelse är ju att det han sen säger Egentligen särskilt i det här på natten och det som man sen hörde hördes med då när vi har ett juridiskt biträde på plats. Det korresponderar ju väldigt väl med den övriga bevisningen va? i målet. Ja, den här 14-åringen har ju inte varit med i rättegången eftersom han inte är straffmyndig och något straff kan han inte heller få. Vi har varit i kontakt med den här pojkens juridiska biträde och hon vill inte uttala sig om hur de här förhören gick till. Det finns ju fler 14-åringar som åklagarna menar har varit inblandade i de här fallen. Som de två pojkar som åklagarna menar sköt mot dörren i fruängen. De var också bara 14 år. Och trots att de inte varit åtalade eller på plats under rättegången- så skriver tingsrätten i domen att det är de här två som har gjort det. En av dem namnges också med förnamn. Chefsrödmannen Agneta Kornstrand säger så här om det. De är inte åtalade, men, men för att kunna fastställa eh, andra tilltalares skuld som har ju varit tvungna att kunna fastställa att, att de här personerna har fått uppdraget så att säga, och att de också har, och varit och att de har eh, försökt utföra det så att säga. Så vi har ju varit ja, på det sättet, tvungna att pröva det inom ramen för, för det här målet. Ja, Hon menar alltså att man behövt ta ställning till 14-åringarnas roll för att bedöma bland annat Mosas brott och roll och att det är åklagarna som lagt fram bevisningen. Ja, alltså, Åklagarna har ju presenterat eh, omfattande bevisning till stöd för att det är just de här två mindreåriga som pekar sig ut i åtalet. Eh, att det är just de som har utfört detta. Eh, det finns ju en, en omfattande bevisning till stöd för det finns filmer och, och det finns annat. Det framgår av domen eh, mer i detalj vilken bevisning som finns. Men Tänksluten har ju ansett att den bevisningen som har lagts fram eh, till stöd för att det är just de två mindreåriga som åklagaren påstår att, att den bevisningen är tillräcklig för att det ska anses vara utrett. Och en av de här 14-åringarna har vi berättat om tidigare och kallat för Kebba. Hans juridiska biträde Tove Rudin Nichols, reagerar på att tingsrätten både namnger honom och slår fast hans skuld i domen. Jag tycker det är högst bekymmersamt. Han, min klient är ju så att jag hörd inom ramen för förundersökningen. Eh, men han är inte en del av, av det här åtalet. Och det är väldigt, väldigt märkligt för min klient. Är att eh, ta del av en dom som inte så att säga, handlar om honom. Han är inte part på något sätt. Men i domskälen så eh, läser han att Fincent har kommit fram till att han är skitten. Och Jag hittar i domen ingen närmare övervägande som Fincent har gjort angående just sekretessfrågorna. Ja, som chefsrådmannen Agneta Kornstrand sa så har det ju presenterats bevisning mot Kebba under rättegången. Det handlar till exempel om den film som spreds i sociala medier efter skottlossningen och om vittnen som pekar ut honom som skytten. Men under rättegången så har varken Kebba eller Tove Rudin Nikols varit på plats för att ge deras inställning till misstankarna. Nej, det har vi inte det står ju direkt i strid med Eh, utgångspunkten att man ska betraktas som oskyldig tills dess eh, man är dömd och tills dess eh, en domstol har prövat eh, frågan om skuld. Efter sommaren tänker åklagaren väcka så kallad bevistalan mot Kebba. Det är ju ett sätt för domstolen att avgöra skuldfrågan för ett barn som inte är straffmyndigt. Men något straff, det döms ju inte ut. Tove rudin Nickols igen. Nu ger ju den här domen sken av att eh, skyldfrågan redan är utredd och då ställer sig man sig frågan, vad, vad är det som ska prövas? Ja, även om ingen person faktiskt skadades fysiskt under de här tre händelserna så har de satt djupa spår hos brottsoffren. Ja, han som jagades och besköts i Enskededalen har efteråt mått så dåligt att han inte närvarat under rättegången. Och De anhöriga till rapparen i Fruängen där dörren besköts med 15 skott och kulorna gick in i lägenheten har under rättegången berättat att de nu lever på ett skyddat boende och att vardagen nu är helt annorlunda. Hovrättsförhandlingarna här kommer påbörjas i höst och då kommer flera andra åtal som rör våldsvågen. Till exempel det för mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås. Ja och då kommer ni återigen få höra mer om 20-åringen Mosa. Han är nämligen misstänkt även i det målet för stämpling till mord. Och med stämpling så menas ju att man försöker få någon att utföra ett grovt brott som till exempel mord. Du har lyssnat på ett specialavsnitt från Petri Krim om domen mot Louise Gucci och Rävens barnsoldater. Reporter idag var Linnea Hjordstam. Tipsa oss om sånt du vill att vi ska ta upp på Petri Krim eller på 0734612915 och det är samma nummer som du når oss på på signal. Och så kan du följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi Petri Krimpodden. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl.